تا سو پکې باسو نا کاوه کفاده هي شهيدو بيني خدای کافی ګواذ تاسو زمو په امنیاس کې او هو الغفور خدای بخو م کې دا مرحبا کاخران مسلمانان شېری باغي اندهغه چې اګم بشېری په جنگ کې ټول مسلمانان شېری وطن خلاکې ټوله کله تو ورته ما كنت بدن من الرسول صلی الله علیه و پیغمبر خدای په خپل پیغمبران تاسو باندې خود الله سلام باندې صالح علی سلام باندې چې د دې په کلو ورتل ززم به هم باندې ځو سم تاسو نه خبره خدای ته کې دا چې کنه ز د عرص غیب نه خبره نه ما ته د خپل ځان استاد په بارکه تفصیل لمشته نه د بلچا په اړه کې ما ترا عمره اله می چې خدای پاک را کې وعا ادری ما فلوبی ولا بكم ما تطتن لگی ما سره بس کیږي تاسو سان یعنی تفصیلی علم فقرے سره اجماعا حضور تعلم نه چې حضور پاک معصوم محترم معظم دې جنتی دې او چې کافیاں یې سپیروي خداینده هغه علم خو دا وسوخه شي کول ان اكتب العلماء يفائل يزي اتباعكم تقاولوا داغر وحی چی ما وحی پا سعوانیم ناچه ما تا وحی کسویلیش ازا غمانم دزان نزدس نیشن میلیم وما انا این لا نزیر مبین نیم از اصطاسو دا پارم اگر یو کی داخلی دا مخالفت لیم ها تو ارتوه اے پیغمبرک دا قران حق کتابي اصطاسو چی پچا اعتبار کوای لکا یہودی مولیان اغیم او تاسو دو نمارنو حشر بمزنگج تخبلا فکردو خل ارائتو تو ارتوه ما تعلوه ان انکار من عند الله کدا کتاب قرآن شريف پر اشتیاد اخذی در طرف وکفرتم بیه او تاسو پی کفرکو او وشاید شاید من بني اسرائيل على مثله او گویم مکر یو گوام و تمد بني اسرائیل فده قرآن تکا دیرو بني اسرائیل ایمان لوریتو وکا اچه تاس بی با اغینا تا پوسو نکو اکه معطمد و گوان دا بني اسرائیل دا امنا او, او تاس و نمنا فاامن اغی خویمان نور وست اکبر تو معطاس و تکبرو کو نبی با سوک بین صافت او سوکی این اللہ لائه دل قوم الظالمین بی شک اخری راہ نمائی قوم ظالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى عليه الطيبين وعلى صحابه بجمائن دیمخ کی رکو کی دا د دا خدر توحید بیانو دا حضور پاک رسالت او پا د قیامت دا رسالت پا با سلسلہ کی داو چی حضور پاک تخدیوی تا ور تا دووی چیزو سن عشنا پیغمبر نی ما کن تو بیدا مینر روسل دمان اخمخ که پیغمبران را غلی دی کتابون را غلی دی چی سنگ آغام تاسو چې پخوانی را نو نوزما دا من اللہ تولی ناشنا خبری کاری ما خوچر تداس خلاف عدد دعوان دکلی لکه دا دعوی لک چیلی ما تحاصل لی یاد آینده حر حالات نز خبره دې کې خدای د کافرانو یو عمل ذکر کې چې دا کافرانو له دا فرنګ شریف نومونه د حضور پاک حقانیات هدي بنیادي وجه دا چې د دې دماغ تک تکبر دی دی وايي چې یَرَزکُم شې ته خې مغاص سیدہ کوم عمل کومه پیده چې زخه ګانم دا, دا سیدہ ا چې کوم څه یې نه ګانم دا سیدہ یا د غریمانان مسلمانان او توګورې شیره کې داښ شووي نودی به زمون د مخفی شوي نه د دوی دماخې تکپور دی او تکپور دي دا حق نهوب بیا ورته خدا د مثال په شکل کې چیزن ځ اشنا پې غمبرې د مثالله سلام ذکرته شه کوي او بیا پاک د غکوک له د خپ خو بعد بایان کوي دا خدا وا او د مور پلا حق وقانله نه کپرو وَيْكَافِرَانْ لِلَّذِينَ آمَنُوا دَ مُسَلْمَانَانُوا تَحَقِّهِ او مُسَلْمَانَانُوا تَدَاوَيْنَ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ کَ دَا دِن بِشْتُنِوهِ دَا خَيْرِوهِ دَا تِكْ خَبَرَوهِ نُو دیبا زمون محکشیوه نوی پا قبلولو دا دی دن کی خو دا مون تیس نحکاری دا کمزوری س... خداس دا سریتو بخبروی نمون بدرکورو نمخکوه خودوی خوبی خو زک دا زر قبله دا د کی دا سریتا کبوره دا عمر سی بیو ویزا و ریوینو مخم ناغب مسلمان و عمر سی با غاقی مسلمان نو دو با وارا دا قرش بخندل وی خدام حق دیندی چی ریوینی قبله دا غیب مسکین ویزا کدا دا سلطوب خبره ایخو من بمانا لیزاکت دیرو خیاری دو قابلی چې وین زیمانی ندابسی ناق دماغ کتا کم برده وخار الَّذینا کفاو ویک اعفران لیلذینا آمنو دا مسلمانو پا حقه لو كان خیرا کدا دن خیر وی ما سبقونا ایلی بیو زمونم احکشیو نوی پا قبلولو دا دی دي دن کی خداه وای هدایت چسړی نو مومینو بلی ته وي لم نحتدی به چې دې لارو نو منتل په دې کتاب او په دې پیغمبر فص یقولون هاذا ايكون قديم نبي ودا وای دا په خوانې درو خبر وي دې ته په لارو نو منتل دا قبول نکلو وي ته خودرو وای خداه وای ومن قبل وارد کیتابنا کتاب موسی عمران علیہ گلو کتاب د موسی امام راهنمای ذریعہ و د قومونو د پاره ورحم و رحمتو پکې د مسلمانانو لپاره دا, دا زمانی مسلمانانو چا و هاذا کتاب مصدقن دا کتاب تصدیق کوي داغه کتاب دا مستخره د زګری په په خواني کتاب د موسی علی سلام کې زمون دا پیغمبر ذکر دی او زمون دا کتاب بیان دی وی دا کتاب دا خبرو نشت تصدیق کئی چا غزیم اچی دا نوسیٰ السلام کتاب کئی دا کم کتاب ذکر دے او دا کم پیغمبر ذکر دی دا کتاب دا, دا تصدیق کئی دا دا غیقا دا مستاخت دے دسارن عربی خودی پجیب عربی کرا لے گردے لیون الَّذِينَ ظَلَمُوا نظلهمون کی یا د خدای د قاله او داعظان نظال <سؤال> ما او بشغال مسیین او زیری شي د نکانه دقال الذي نه قالو رب الله ب شکه خلک چې دا وي خدا رب زمون د خدای دی ان قییده د دا س خلق قلا خوفن علیهم وی باند با یرنی دا خیرت پارست دا عذاب پا بارکی یاد نیمتونو دا تلو پا سلسلک وی نبخدیغ نیمتونو نوانلی چکم بیل ورکر ولا هم یحزنون نبخیر و خوشالو پا سرچرت غم جنش چیر پا خامو داو سی مزیق روی ذکر چی دا جنتا خوشالوی نو دا, دا دنیا غم سیبیا او کاخران بگدید پاړو غمونو کی اختین دا خو دا شو چې یاره بهور سري نه دنده په باه ک نه په ضررو خبرو پسې به خمګو کې او خوشالی بیا س اولا کاحول جنمه دا خلک به خادان د جنې خالیدي نه فيها همهې شووي په جت کې دزه هم به معکان عملون دا به جزای بدل به د خی طرفا طره د دوی د عملو چې دوی س دا د هغې بدل دا خود خدای مونږ نشو هغه خلک چې خدای مونږ پریشتیا هغه په دې عقیده قائم سیږي توحید عقیده پزړکی مې او په جبهه مې او په عمل کې دا angle نساني حقوق خو خیال مسرته حقوق الیوات حقوق الیبات کې حق د مور فلارد مور فلارد پسې پسته او استاد دا استاد نه پس بده مرشد دې د پیټ او د نه پس د هر مشر ک نخ د مور پلاره او او انسان انسانه به والله سانهمون تا کې حکم کړي د انسان ته اوسییت کړی د انسان ته اوسییتغې پر حکم ته و چې سړی چاته و بیا لکه دا زما وسییت دی اخې خبرو ته چې سړی مه نه بال پته هغه ذې خبرې پرېدي و دا زمون د پلار وسییتته. نو خدای پاک باندې خو صفنه امره ازي خدای حکم دا ضروري حکم نو تعبير په وصيت کوي مونږ وصيت کړی دي انسان ته د مور پلار په حق کې احسان او احسان کولو احسان خو څوک پور سره کې هغه حکم به منی خدمت به کې په 5000 دا وله حملتو نیو قران او دا مور پلار په کې د دواړو په کې د خصوصي احسان کولو خصوصي حکم کړی دی په خصوصا د مور مور بارکړ د لار په کې څه را پډیر مشقت نو تکلیف نو کرح مشقته او کرحه زور ته وي چې د بل د طرفي پچا کرح او اقرا سو په یو خبره مجبورات او کرحه تکلیف او مشقت او حامت په خیټه کې ګځولې د دلاره مور خپل کوورخه په مشه او پههنت ځکه نه ل میاشتې د تکلیفونه په مور ترېږي او ادات و که او مور د ګولی د په تلیفه او په میهنت او په مشه پلاررم تکلیف کوي پلاررن په بعض د خدمتونو کې ش کې بیا د بال پ تربیتې دهغ د تعلیم د هغې خ په خدای مور بالخصوصته دو وجونه ځکر کي. یو خدا چه مور چې دا خدمت کوي دا پل حسو نشکوله او دا پلا خدمت بلم کولش کپلا بی کناو مالداری خپل زیکی نی مسارا ناو کرتاویز زمان عزویز کل بوزاو بیراوالا استازو علا مقرر کی علا کدتا سبق خایا دلو علا مقرر کی دتا چلو خایا نا تربیتی بلم کولش پیسی کولگه وارثلار شي چرته دا وطن نو پیسې را لې خو د مور کار بل اسوک نشو كون دا که مور کومور مالدار یم دا چاله پیسې ور کوښی چې دا زوی زما د فار په خېټه کې ور یا چاله پیسې ور کوښی چې دا د زوی تک وروڼو غوښتلښته پر برداشت نو پلار په پیسو دا غم نظام نه لې شي مور په پیسو نشي لور ځم اکثر مخلوق کمزور مخلوق دی نو خدای د مور احسان محقیا دی ګور اکثره د ابال پځته مور نه لري او د پلان نو خدای ورته مو د خصوص یاد کړل دی دیو چې د مور, مور حق مزيات د پلان په نسبت حق د مور زیات دی حق مونږ نن د پلان دی خدمت به د مور زیات کې او په عم د پلان دیات حضور پات له سره راوې چې په سره احسان کو لا ترمزي شريف حدیث مور سرا بیا بچا سرا حسان کون مور سرا بیا بچا سرا حسان کون مور سرا بیسی بیا بچا سرا حسان بیر عطی سمم باق فالاقرا بخالق والاقرا بیا با زمنا علیمانوی مور ور طفره تری حضوری پاک دریز علیعانا قلو پلار يوغر زکا مور دریده دا سیکارا کیچ اگا پلار نشپول او ولنه میاستنه د موط د ماشومې چې خېټه کې ګرځي او دا, دا حمل په دوران کې تکلیفونه او دردونه زیریږي دا صرف په مور تیریږي پلان په وځر کې نه واست بیا په پام کې نه واست تیر خارڅه دا وخت دا تکلیف دا په مور تیریږي پلان یې دلته په ذکر کې او مور باندې درد خده ای خودو لئیره دیره ورکرده کانی قسم چې دا کوم تکلیف پی تیریشی بی یا بیادر زنو موانی لی با ارسی نو دا اولان ترولو وقتی دا تکلیف دا سرخ بمور تیریف دیم دا خده پاک دا مور پا خیطا کی سینہ که دا غیزا پیدا کرده پی نو دا دد بنیم کالا خدمت پاريګه کې کی کینو لري یو امتیاز ورته کوي د ما هشام په پرستنا کې یو بغیر د مورنا برسو وسمنلي هغوله کې صح خدمت مطور شورسو مې نو دا ګرام خدمت صرف مور کولې شي پلان شي ځانانه چې سمره کمزوري د خدای په کې دا کمالات ته دا کړی دا, دا صفاتونه نه یې ورنولاند تربیت ته شو کېري د خوزو اميشه طبيعت معمولي سيزونه تا مې جامې فلې ساتل کور جارو کوه کانټا کلپی خانه دا را خوځ فکر وی فکر ینی ډیره ښه ماخه به چې دی فکر یم نه کتابت ی دی چې زنه ته خدای دا ماشين د تربيت ته 파رنه دا, دا, دا فکر پکا نو دا د ری خدمت امور کې چې دا پلار نشي پوري به رسته پلان کومو مورم په زمون عالمان یو کسړي سره رو په او مور پلار د نوارد 3 روپے مون ل ورک او یو بلر ل ورک حضور پاک مور دریزه دا یاد کړو او حمانه تو امور کرح ز ګرزو لیدلره مور خپل پخېټه کې کرحا پړې تکلیف او اداه کرحا او زه ګورې د دلارا راوړې د دلارا پړې تکلیف او حمدو فی سال 30 شهر او د د حمل <سؤال> او د تینا پرې پهون ډېر نو د تی پرې کول مو د د قرآن شریف کې ذکر دا ولوالدات یرضونا اولاد حن حوالینک عاملین منعران یتم الرضع نو ډېر شمیاستنه چې چليږ شمیاستې یعنی توکا له دې وروزه ظلم او د لړکه په حمل مودې شپږ نه ښپګنه شپګنه مستکم کم نه کم مودې د معاشو پا خیطه که ده کم ماشون نا پیدا کی گی که کم پیدا شا با دیم نو کم نا کم موده چه ماشون پا که پیدا کی دیشی اغشپا نیاشتی ده زیاده موده قران شریف نده زکر کرده زمون امام ابو حنیفه ایدوه کالو پورې ماشون د مور که امام مالک سیب بی سلور و کالو پی پورې شپگو پوره او کالو پوره احمد سیب سلور کالو پوره وسلو رو قالو پوري ما شوم د مور پخېټه کې پاتې دي بلکې دې سيزونو کې ډاکتاران فوټ تجربه دي لکه بازه ډاکتاران مې ما شوم بازه بيمار هغه نه د رقي ترقي کې نه غټي ګمټه قشانوځ د ما شوم د مور پخېټه کې رمو د دی دي پر دې کې د فقاح او خوند د حکیمانو او ډاکتانو قول مو ተممر یو سم شوم شوي هغه خند نواره د یو ما شوي د غوونه شي يوم ما شو شو چې پیدا شو نو مور نه چې تکوت ورځې اندلې وې به دې خبره فن شو کوله هلي دې له پسته ارسي ورو دې سړي مو د پښت امر يوزلېار چې ما شو کې دوه زمانه کو تر وشا اورتي اما لې دې له مور یې هغه سره هغه نو کله تاس نما معمولی نما معمولی مودش پګ نهسته دا. دا حضرت عثمان رضی نورین زمانه کې یو خژ شپ نهسته پس ماشوم شي نو هغه ته چې تل ورسیدا نړیدا خدای زنه اولاد معلوم نيږي زکه شپ نه از که اولاد چرته حکم یې ټیو کو د انسان سارو علي سه فابر شذر را و شریک نه دي او حمل او فصال 30 شهره نما شوم حمل او دتی تی موده دیش دي میشته نو چه سلیرش میاشتی پا ویمان پارا که ده تیور کول موده محرر دانا حملش بس ها غزر فیصل آواشتی دوکع لتیور کول موده دا تا دریور دا امامان وی و زمون د امام سای مرگو باید دو تی موده چې ما خزم ماشون لتیور که دوکع لبار که زیاد ورکول تی پی حرام دی امام ابو حنفا ای زمون امام سا شدوکع لتیور موده دا که ماشون کم زور د تی نظر ن زمون على على نو شپمیاhto ziat ziatyo pore gunjaista. Foqqa zamun pa mazatu nayarano pa qawl la. Da adriwardo ma ma mazaka Quran Sharif kidba kala zikardiyo pa kala sayqalle. Nu daka la zamun ahnahum fatqala. Che baqala na ziat ba murti pa was ma shul na nawr ga. Ba ghayr da dir dulwata majbura. Zakachid timu او د تیموده پور اكيدونه پاس که یو خزي چاله تي وركونه زوي کې نه لور کې ګين نه هغه زه افغان ته ثابتيږي البته احتياطني امام ابو حنيفه مذهب کې دا زمو مذهب تفضيل مو کال پور تي وركونه احتياط هم دزا ثابته کې کني فقه په لوکانهه و شریک د وکاله ذکر دي او دل تفضيل وکاله دغه حامل او صالح ديرش مي عاشق عبد الله بن عباس همدار شریک مدرا ته حمل او د فساله بهش میاشته نو که حمل شپه میاشتي نو د مد در عزت سلينش میاشته که حمل نهه میاشتي نو مد در عزت يوش میاشته که حمل لاس میاشتي نو مد در عزت دتي ور کولشن میاشته ځکه خنده د باور شریک مد ذکر کړل حملو او فسانو 30 شهر عمل د مور په خټه کې او دتی پر کولو مد دیرش میاشتی. د حمل لمراد غېږ کې په سکلی دا معناسی نه ده دکه حضرت عثمان هم نو او علی مرتده د عمل معنا د خیر د عمل غ او مخې كررم د عمله تو وګوره او اد و کروه او دې لوو معناه د حمل معنا ده شان هرشا س معنا د حمللوو غ کې غشتیا دی غی کې د تی مود دیرش دا سری قوله ده. اگر چلوه عالمګړو د کومه کې آیات کې حمل د مور ذکر لري او حضرت عثمان بن اورين علی مرتضا د حمل حمله مشتهږيږي ورګه وشتن لريږيږي کومه چې سلو سره کانه پوره خلق ګرځي او داږي مدسه أحا سشي نه چې شریعتي بیان حمل نه رات حمل نه حمل او فساله 30 شهر د ماشوم حمل کماس کم كم د مور په خیټه کې او د تینو پریکول دیش میاشت دی شریت دا ذکر کوي چې تاې دیش میاشتې تریف ت کو ح د حمل موده شوهڅ د ګولو او دا بامو ده دا د تی پریکولو دا درې والړه خدمت ته ستا مور کويګور د مور او د پلار لارمم په دی خدمتونو کې سااخلي ځکه که مور تلاخه ک نو د ماشوملهغ ګوري اخر چا په پلار دا یو خصې ښه پردي که نه او ماشمي پات ماشم په د پلار جودي ښه بزیزن لبل خاون کوي نو دا پلار به دی ماشم له دوګړي او دا خرچت چېلا ولې په پلار. نو انسان چې دی مونږ انسان ته اویت کړی د مور پلار پاک کې د خص لک کوی چې مور پلار سره به خصولوک کې خصوصا مور سره ځکه مور ته پوخټ کې ګدوولې په ډیر مشاق ب ګولی په ډیر مشاق او حمل او داتی پرکولو دیرش مدتا تکلف پتا تیر کرده اذر اگه حت تایده بلغا شددهو دا درشتونی کامل مسلمان انسان خوی خودا بیعونی گرشتونی مسلمان حت تایده بلغا شددهو خودا دا ستابیر کرده سی اواقیت مشارکی ابو بکر صدیق دا سلوک کړو د مور پلاسارا و حت تایده بلغا شددهو تردی پوری چه انسانو رسی گی خپلتا قطتا او بالاغار بینه سنه اور سیږي سلويت توکا طاقت تمرا دغه خيري طاقت ته چې دا نه پس به کمزوري شروع کی وسلويت توکا له تور سیږي دي غيا شي عقل سنجيده شي دی وئ اعلی دی وئ رب او زيني خدای توفيق ما را کماله انا شکر نه متکل دي انام تعالی ذي شکر ادا کوم استاد عام انعام کتاب ما کړو ذي مسلمان ذي مسلمان پیدا کړو مسلمان لوي ہدایت تراتو او والا والديه او زم ما په مور پلار د احسان کړی لري هري مسلمانان پیدا کړی لري د دنیا نعمتونه غره کړی لري خو خدای مه له دا توفيق راکه چې ستاسو د نعمت شکر ادا کوم کم نعمت چې تاسو ما کړی دی او زم په مور پلار دې کړی لري وانا مل صالح ترضا او دا توفيق راکه چې ځنه کوم عمل او کومه عمل ستاسو په وخت ستاسو وګونه پذيرو وا اصلح لي في ذريتي خلا جما اولاد نه کان زما اولاد کې صلاحيت پیدا کې زما د خير دوا څنګه چې اولاد نيته نه نو تته فائدته وريته هم پیدا را چې خراب نه وي ته ضرر نه موพลارته هم اني توتوله خلازه او سمتا تا دا اقرار د عاجزي کې نه کړي چکې دې د ستاسو فرمان بردارم لویه دا او کینه خدای دې فرمان بردار دا د عزیز په چې په لیک راځي وې دې مسلمان چې دې غدا کوي ولانک الذين بدیخ قسم خلقو نتقبل عنكم احسنا ما عملو قبلهم من جديد انیک عملونه دا دې چې د خدای سره نعمت شکر ادا کړي د خدای توحید ومني دې خدای ومني او پا غیقی دا با نکلک پا تشیده مور پلار پا حقی داسې خصلوک خود سلوک که یغیق دا دعا دا دا دین مسله دا چی چاته تا دعا فرز نده و مور پلار تا دعا فرز مور پلار تا با دعا که عمر فاروق لیو سر ایر مور بوده دا ایر آو دا دستانو پا مرز بیمارا دا او ایس سوکنیش تا زی پا خدمت کوم او خلقی ولی کیروار کوم متوم روغودی راس مینم چې ما د اړې خدمت پوره وکړم وینا ریسپ سنگه خدمت خدیم ستاسو سره پاکه اخره په یوځایتي کار کو چې تعالی هم دې کړی ریسه بیرمور چې په پاکلې صاحب ستربه کې فقرات په درګه په خپلې دي نن دا به یو خلای جماعه یې بچیلن عمر عمر ورک ویتا چرتا یو رزویلی دی چه خدای ده مور لمنور عمر امرکی وینا داغمونه بیولی ویتنگو بزوری پیو چه خدای سرگا پارشی چیزی در غم نقلاسه دا مور پلار حق ست نشکورکو ویده مور پلار پزولم بمصابرکی ها دی پیش آو خدای پیش مور پلار چیارسی انگا یوی پیکر پیر کخستی نمورید لباس که پلار دی چرسی ابیمی بگماشی داګ از د درام ته طالب په خنده او هغه به د وزف کې له ور سره زموږ صحه کوم په هغه ورته ویلي شي د ادب په طریقه چې او وسټا یا خپل او پاجيزه نکته د مستعارت نو صحه نو ګلار خدمت ته راته خدعو کړ هغه په شوقانه کې د مور دا چا ته پوسكله ک بلار جیتو د خوذ له طلاق مساله وای امر د طلاق نه منه دي دي ګوره حالات ته چې طلاق دسو وځنه ورکړي کله د مور بلار اسي کور نه کې جګړه نه غړي حکمت ته کارواله دی هغه پنس کې د مصالحه ته او که دا سي اي بي یا هغه ځکه کمالي مور پلاټه اویل نشي له شرمه ته په پیښه چې د امر طار د ماخله او ضرور دی کې چل دی یعنی اولاد باند ښ سک نه تلاق او داسې ای پی چې تا تهویللی نه شي بیا د مور پلارار خبرخبره او نه پر ده مور پلار بله بله خضو کې انشاءالله مور پلار نه پیدا کېږي او ې سک او غوي بله بوي خو داس چې دا اصل د کور جګړی راش شي او دا په کې را تاویللی مع ک ب کوشش کې مور او رااض کې او پلار اخبار د <سرده> خوځو جنگ په ځانګړي خبرو وایي هغه چې سړي کوي یو خيار وي چې را ده دا وایي نه اسې خپل ځانتي باندې را نده حکمت نه کار نه خل والله چې پیګي چې را چل کې څه چل ته خماته وينه به د مونږه خبرونه پرې ولا خو دا نو خدای پاک واي اولئک الذین نتقبل انهم دا سه خلک چې د خدای حق پرکو او د مور پلار حق پرکو ریکه مونږه قبله و د دینه د دې د هر عملونو او نتجاوزه ان سیئاتهن دې ته به ګناونه نه معاف کو د مور پلان په دعاوبه نه پاتاته ګناامه په حضرت حسن باندې یې مور سره ډوډۍ نه خړاږي هغ اوې بچی یا نه چې داسیته لاسم نړ کوم چې هغه ستا پهل ک چې داخلله زر سره دزه بهچر ته وختې ته لاسم یا دغ ته او ته به چې چ ما سره نه بچې خیر دی اولات په دغه با سری نه یا خفه کېي د دومر احتران دنالی. نو لای کل ذین نتقبل هم و انهم حسنم عمل مور بل پا دې سری ډیرېږي هر وخت چې یو یره ما نه زس کارو نشي کنه نه خپه نشي بلکې دعا دې کوي چې خدای مور هم په خلاص او راضي لره اځه خدمت حضرت کولیش چې مور بلار سمه خدمت کې خره بده عمر زیاتی دولت ته زیاتی خوشحالي پر ترازي اطمینان ورکوي دا باز عملونو اغنیک اثر په کې سری تر ازی اخرت دي او هغه ځانې په دنیا کې رسي څومره پلار چې 10000 رسوله دنیا کې متکليف وسی درېږیږي یقینا آخرت خلائق ته اجي چا د مور پلار خدمت کوي د قسم د دنیا کې په دغه عزت منځېږي د اوښاله کړې آخرت هغه مګلې فائده نو خدای وي هنالك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ذا خلق قبلهم د دې د دې نه کوم عن سيئاتهم الماخوده دي بعدي في اصحاب الجنه بنور فاندا من الجنه سره ان دي جنات يعني سرت ما سلوك دي سراب دي سراب وقت صدت وعاد رشتني ده خديه ده طرفا الذي كانوا يعدون دي سرده دي وعدك خديه اذا ما رشتني وعدنا غناهمه ورت ما ختمه عملنا غير قبول والذي قال دا امور لاردا تلاف مبارک ویده دی یو مثال در تخم جهادیسو کرا لوي هې کوم سړی ته وای ما سوتن ما ځله مزه نو ته وګورئ چې دا وینا د سو وجنه کوي که نه دی وجنه کوي چې یره د ضرورت کې بیمار سو قور قور جمع جمع را سو کور سره کور نشتن به به جمعل نه زه جمع هغه د بناست ته طالبو زیاد غوښنه زیات او <سؤال> کنه د دې وزن دې من را کی چې پتا خپتېږي چې بچي تیار ده درزبه او پرې چندت بو پرې سپې باندې پوری 90 خير ني مو معنا له راز جذب لږ زګتیاس 100 د شفقت دوازنه د نو دغه شان سره به حالات ته ګوري دا علم لا رده قشانت ته ته علم له دې مناکه چې بارته مزه بچي سفر <سؤال> له نکوه د ضرورت او جن دې مناکه راغین سغتانه بلزوی نشته کور کې او ستا تناستره به باندې زې بارد وسه ضروري علم د موزودست کور فرض دي د خدای په یادن در رسید پیجن دلغه کافی دي حلال او حرام ضروري علم بسره کور وک به باندې اچنا د دې وجه نه منکه چې یره پتا ته تکلیف نشي پیرزوم بیا ورته وبچی په جمعاتونو کې بدهره او سړی ډونه ووپرې اوږي کې مغوار uda سی و uda سی و نو بی خیر دی خبر امانی تبلیغ کیم كم؟ که مورپلار ساگی تا او دا دقم پیگی چی دا دی مورپلار مزرورت تی نو بازی چی سوپر اراده شدمت نکی که واللزی قانه لی او دا دی پا مقابل که بدکردار انسان د تخیف او آغا چې چی اوی مورپلار تا اوفن لکو ما توف پتاسو لکا پختانه لوم څلکو ما افسوس دا سوال اتاي د ننني نه اخرى تاسمه يا ربا د دې خبرو نشي به دوپاره پیدا کیږم یعنی هغه سره د دې سپره چې مور پلان ورته خیر ښه حضرته د ایمان خبرې د دي دین خبرې کوي او دی په زيده غری د شکر ادا کوله ریس راس پکه واځک نو دا دې زیات شېرم لکه اوله فطا حقته چې زوي بچي ځه تا چې تا را څر طرف ته را وړي نو ته د ځواب نو ورکه په سپېره طریقو وکه نو دا سړي ډېر زیات سپېره شه مور پلار سره ده نه کې په معاملې کې زد کوي والذى قهر الوالدین اوا سړي چې وي مور پلار توفلکما افسوس پتاس دا سوال ګره و اتایدانني انخرى تاسو ما یا راوې د دې خبره نه چې زه به دوباره چا وګورم دا وروته چاوي وخت خلته قرون من قبلي ډيري پېړې زمانہ مخکې تیر شو دي او دا سه په هغه خلکو پیل دي چې قامت بره یو سره سپور سره راټولته شو دي ما چې په دې خبرو یا راوي او هوما استغيثان الله او امور پلاري زارې کي خدای ته رخدنه امداد غوړې دته وي ولکامه ونشي مان نو د اسګردي وړې ان الله حق دا خدای وعده ګوره حقنه فېکوول دی وای مور پلاطا ما هادا الا ساتیر الاولین د دې دا خبره مګر په خوانه ډکو سلیوی فرضی حقیقت کې نه لري دا تاسو خلک پسې کیده ہوتا سو پسې خلک سکی ہوتا سو سړي ترې مونږه ولستکه دا وې ډیر جناو وی خلک په په نبی امون یا دی نبی اوتس یا دی فرح اعلی که فرزی قصو تا وطن آستا ان رامو تا براما ساقیقت خونه لی و فرزی قصو نو دی مور پلا, مور پلا خودی توی خودی نیمتاق واری زاری کی خدا ایچ دمنا بچین ایک او دتوی مه لکا آمین دتوی من نش ایمان نور داسکه سپیرو انواد اللہ حق دا خودی واریشتونی را توبلې چې د والدینو اجازه ضروري ده په لومړي کې هم بار مصلحه زستو په جihad jihad کوم ضروري په چې فرزه عین شیبه د موم پلان نه اجازه نشته فرزه عین دې ته چې کارګر حملو کې په مسلمانان نه وکي jihad فرزه عین چې هر سړی د زيبه په مننه په د موم پلان ته په صحنیش کار اچي jihad لا فرزه عین نه توبلې نه فرزه عین نه ده انا نه پارچا فرزه عین نه یو ها زروی لبنی لیگه ما دا مور پلا نتا فوس وعد اللہ حق وعد دا حق دا فیقول دیوی ما آده اللہ سلات ورالوالین دا تاسو چسوی دا فرزی قسیدی دا فقانو خده وی اولایک الازین دا خلق دا سبیره حق علیهم القار چسابت شوی دا فدیوی نا دا عذاب دا خده فی امم قد خلق من قبلهم فازي منداره په مونږو کې چې تیر شي دي مخکې د بیره من الجنه ولاس ته د پریانونه کې دنه سهارونه فقاني قومه سپری چې دي د هغه متعلق تفصیلات عذاب ده په دم ثابت نشو په دا سری چې مور پلا سره دا سلوک کوي چې نه کې تر هغې ولي عدي ورته دا سوای فزیده مننه رالي به دبي کې ان هم كانوا خاسرين داخل دی وللی پل د اجو معامو د دوړ قسم خلق کوله چې څک د مور پلار تهداری او یا چې څک د مور پلار سره داسې سک کوي د ټولوله به درجی ورکیږي مووافق دا عملوو خپلو پهیکو در او د بدو د ر د بدو لانددي د دو قسمونه ونه او د نیکو در وچې دي ولی وخت یخ معماله هم, هم خدای پ پره پره ورکی دو بدل دا عملونو دا دی وهم لا اجرمون دی سر بس زیاتین کیلی ویوم یوردو اللذین کفرون دا قسم قلق او دي دا رنگی نور کافران که پیش پاورش چی پیش دی شی دا کافران او روی نیزالوی او دی وربوت لیش او دا او روی نی دعوه کبا دیتاق دیووی اصحابتم طیباتكم فی حیات الدنیا تاسو خوخلاس کردی ختم کرم دی اور خوشحاله <سؤال> پجن دنیا کی دنیا کم چه سمجیو یا غن کلي دي دل تا موسي ششتي کله خدای پاندکاتر د باز خبرو بدل ورکی په دنیا کې او دنیا کې د خوشحاله لاسپا خدا ار چاته مهیا کړی تقریبا نو خدای اورته دنیا کې مزي کلي دي دل تا مزي امید مکوو دوستم اخرت هم ډامر لرګي دي اصحاب تون طيباتکم فی حیاتکم دنیا تاسم ختم کردی خلاسی کردی خوشعالیخ پلی پا جند دنیا کې وستمتاتم بی هاو دا غینام فیدا رشتی دا نن سنشتا بیا ننس تاسولا پا رسدی خال یوم تزون عذاب الهون نن با تاسولا سزادر در گی د یو سپک عذاب بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق پا دی وجه چې تاسو با تکبر کوا پز نه حق. تکبر و جناحت کړي او کافر سره تکبر وکړي نو خدا بیا ونه راکته تکبر د غریب سره مظلوم سره وبما کنتم تفسقون او دې وځي چې تاسو به تفسق کوله فرمانې بغاوت کوم کوله کړل له له پارت دې الله علیه و او یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنه مخي ركوك دا بيانه كافران هو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون آئده كافران هو كدا الدين سه خير ونزمون بعد غربانان وفقيران ومخي قبول کرنه ذكا الدنيا کی خوخيار من سنجيد منغي بنلغ دولت زمونغي نوخ خو بد موږ غپېږم دا کې چې دا غټه بنگلۍ د دې کې یو خیاره میډیا دا زره نور نه نه په عجیب بادشاه نه کله د جهان قمقله بنگله ورګ او کله داسی چې د جهان او خیاري او فقيري عربه کې دې پس شيرين نه کوم قصره معنی وي وي یکم عاقلن عاقلن آیات مزايبه و جاہلین جاہلین تلقاؤ مرزوقا حاذا اللذی ترک لوہا محائرتا و العالم نحریر زندیقا دیر اخیاران بوینی چی روزي بے کم ای او دیر خمقل بوینی چی سی بسیارا بوی او حافظ شیرازی فارسی ہے کیو ای این چی شوریس قمر می بینم هم آفاق فرز فتن و شر می بینم ایو یو سیز بیانت که نبیو ایو اصپ تازی شده ما جروح بزیر پالا توقظرین همه تا گردن خرنی بینم احلا اصولا داوکی خوب شد پا کتو او قیمتی امیلون او حارون او دا خروب پا گارن ایو بل شایر آئی او راز خره تو برا باید برسا فلق اسل <سؤال> علی بعد من ده حد هزار بجوا یا غ سړی چې د خرطوبرا ولا په کار د چپلی تا چول شي اسمان او زمانه ولا په په چې جنو باندې سره ولا دونه ونک من دا عجيبه تخسين دی ربو لامین او د خدای له کار او په حکمت باندې دک نه په سټنفیږي هم پښتانه د چې کټې هغه خلنو پراکه شودل او چې کارو خيار دن پراکه نغدار دا خاصه میکا شرانه وي دین څه کوي د غریبانو په زمونه مخکي ولې قبول کړي زکات جهان کې که او خيار خدای وي دا د دې د دماغ د تکبر علامه نه نه راځي په دې قضیه باندې دا د دې خدای په دې سلسله کې دوی ته یو مسال بیان کړي چې دې ته معلومو د قامعات قامعات د سعودي عربو جنودی علاقه دا اخاف اخاف سم لري اخاف د شګو سلسله ته د شګو غرونه د لاسه کلی دی تاسو څنګه وو هغه کلی دی داګه سره غرونه او داګه کې قامعات فات شوید او هغوع د لاسره خبره منتبه خلک وي داګه خبره په دې په خوا ته لړځمېږي وداو یغیست تکبر غره ستاسه پشانتکبر غریب کړه او پیغمبر سره دا سلوک کړه هغه تاسوم په جنه او د تمالندیزه کده دی فلح رکی قوم سمود او قوم عاد قوم سمود شمال طرف ته د حجر علاقه قوم عاد جنوب طرف ته د سعودي عرب دغه مال قوم د دې تماله دی دوی د متکبران حال ک تاسو تمالندې هغه سلوک در کوم څه نووس کومې په زمون د پیغمبر قواسته وای بس قرحاء بیان کوي ته غرور دعا یعنی د قوم دعاله غرور بود له سلام ایت انذر قومه بالا حق با وخت چې دوی راځو په قوم ده لید عذابونه فرمونونه حقات د قوم ده شګو د غرونو په سلسله کې عقاب د زینډو د شګو دو غرون سلسلیتو یا رب که ده شگل و وقد خلط النظر من بين يدي. او تیرشیو دیر پیغمبران نظیران روان دادنا و من خلقیه و رستو دادنا یعنی داد بایان اغشانتیو چی سنگا پاکوانو پیغمبرانو کنیده و داغن و رستو داده سناشنا خبرانوا اغسوا اللا تابدو الا, إلا اللا عبادت مکه یا مړه شه تيبو سلام مرتضى چې ګورځار تاسو خبره کوم چې مخکونو او زمان رستو مرو روان دي غيبه درته وي سناشنا خبره کوم چې پیدا کړی چا یې نو عبادت الله کوي سجده مغات کوي خير شرم دا غنه وای اخاف عليكم عذاب يوم عظیم زيارې کوم پتا سو کدا دیلو یخدې نن بغاوت کو دا عذاب دیو لوی روزین دیو لوی روزین عذاب نه ای کوم پتا قال کی ورته په جواب کې اجی تنا لتا ته تنان الیه ته ترا غلې په دې چې موږ د خپل خدایانو نه د خپل خدایانو ته توبه کاکه خپل خدایمن سپری دي اجی تنا ترا غلې ملت پا اتافک انا آلیاتنا آل چی منوارے دخپل اقلیانا زب فاتنا بیما تایدونا رونا آغا عذاب چی منوارا پی دمکی را که تا ان کن تا من السوالقین کچریت درشتی دن تی چی منوارا عذاب نوارے دمکی پی را که اگا عذاب دی رونا آزر اید دا رونا فاتنا را لپا منوار بیما تایدونا آغا عذاب چی ین کونتم من الصادقین کته رشتون هغه ورخه دا عذاب دراوستو نو راوستو چې کله براجی دا علم فیصله کړې سره هم ما ته خدای دا ویلی دی زه ته دا بیان کوم خدای رات ویلی دی چې انما من پی عذاب نازل کو ما ته دمر دی با په تفصیل خو زه راوې قال الدور قوم انما علم الا الله دا علم دې سره چې کله به راوړي و اضلوا وكم ما ارسلت به زدر تدرسوا ما خبره خدای پاک به زر علی گله خدای پاک چې مالکم خبر را کړی د وځی تاسو لپاره ای گله زاغه تاسو تدرسو حقیقته د خدای او لکننی اراکم قوم تجهلون لکن وی نه مز تاسو قوم زدیات جا اعلان نه یو طرف ته د خدای نه ماله بل طرف ته عذاب رحمانه نو بالاام سو ور ی آزادو پزانسو ور دا یعرمه تمالو یمن او د شام په سفرونکو د دوی په دی علاقه ورتل یمن جنون طرف ته انتقال علاقام او شام شمان طرف ته چې شام تبدل په دیار سمود بوخل او یمن تبدل نو قام اعط تعلق بوخل نو خدی وی فلم ما راوه عارضا پس هر کله چې ویل عذاب دخره د یو ریازي مستقبل او ديته هم شرعان جدید قرون فطره دغه د حروف کو سدل د دورو ممیاستوادی وي د دې د درو په طرف را روان او ریازي ملي دوریزه سرهاله دوی خوشاله شوزکه عربه کې ما نه اورې لوې کم نه نعمته فارغ اکبران نکن چې ویل دي قالوا راه را اره مونچورنا دی واي چې اوس به او کې په مونږه ما رحم به وره کوم از په خوشحال ور کې شو خدای هو دا غا ما نه اوریاز مستعجلتم به بلکې دا عذاب دې چې تاسو ځان نظر ګوستو دا نه تاسو غشيري کې تاسو دې لرا ريقم غسيله را فيها عذاب ایرکیو دربنات آنا او ریزو آغا سلیو ظلم او خدایو ام آدم فعلقنام بریهم سرسو آدیت سخر حالیم سب علی آلم و سمانی تایامی حسومت فطرقان وقیه آسورا یو سلیو آنا اوو روزیو اتش بیم و, و سلسل دا چکلو یو باللی آخلاس او صحابیو چکلی یو چون کی آباده پا غرونو کیون غرون آباده محفوظه غرونو کی غارون اوکیو محفوظ کنو دا گٹ و غطان بغیر دا باتون علاوه ار شیخ ختم شو هم دا گٹ و غطان ده نسیلے دور یو ملخر و جنلو غر لے راک لانا اپتر ازی سیلے و یو, یو جاندار شید خدای وی بل دا اوریا سنرا بل هو مستاجل تم دا عذاب جیتر تاسوزان لذرغ استقب خسکنشه ریحن دائیو سیلی دا, دا پیها عذابن علیم دیکی او دردناک عذاب دی تو دم میرو کلا شی ران بکی حلاق بکی تس نس بکی حر شیلہ بی عمر رفدی خا فحکم دخدی سا دا سیلی خدر علیگی باران خدر علیگی چو سمیر علیگی سو کنی شیرہ استگی او کوربلی د څوکې معنا پهونی شي کتیری د کیسو کې بچوړی وش ک ګلې کړه ونه سو په پونک لا ګلې سو کورای چې د فسنن ته او خدای وای په اصبه اودر زیدل بی لا یرا الا مساکنهم شنو ښکار يدل علا ور د کورونو د ویرن هیڅ شنو ښکار ټول خطا ګرمو ساریه غا می خیر سره د ګټه آبادای چې ګروپ کی جوړ کړي وغواړ په خزا له کڼځل خامل مجرمين موږ سزار ورکول د شان مجرمانو ته ده خيره راکه مسودې دانش په سم کې له زلزله را اوس نه بلکنه تباہ کین زلزله څوتن ګول شي چې له زلزلرو کی چې دغه څور چارې څخه ختم خدای وای کطا تکبر کړه نو اغي لما شتاسو نزياد تاقتور کرو ولخد مکنناهم اغي لم وسوار کرو فيما ام مکنناكم في دوم روشت تاسو لما در رنب بار کرو ناغی بدنی تاقت زیاد خود اغوی کاننا هم اجازو نخل نقاویا شراقریو تلتاویو چه دا قجورو لولو اتانیدی قوم پیدا کرو داغی نسلن دے پاتش ریم لولو دنگان نا پریغت لا کتانې دا پیاو دمر درې نسل